Barcelonako alkatea jarri dugu aste honetan eztabaida maigainean. Twitter-uste erabaki duelako. Bai, bere agurrean nada kolauk esan du, ez dela beroaldian hartutako erabakia, oso nge hartutakoa baizik, batzuk aurpegiratu diote edo kritikatu diote, akaso akats politikoa dela kontuan hartuta milioi bat jarraitzaile dituela Twitterren, e, bere udalak baino 5 aldiz gehiago esaterako, baina berak esaten du Twitter pasadela, eta baita eta gaitasmoak sustatzeko tresna izatetik, horren karikatura izatera, indarkeria irain eta hitzbidezko eraso matxisten foroa izatera eta horregatik badoala, horrelako tresnari ziegitasunik es emateko. Eta goeeta ekar dezagun euskaraz Twitter erabiltzen dutenen twitteroekin. Bai, adibidez, Lorea Girrek aztetaria jakineko zuzendariak baretu egin du Twitterren zuen bere parte hartzea, protagonista baino lekuko izatera pasada informatzeko erabiltzen du Twitter iritziak emateko baino, aldaketa ikusi du berak plataforma honetan. Asko du netzako oliar jolasarena, oliarra kontra, nor okurrenteago, norke egur gehiago eman normalean eta askotan egurra ematea oso horrezadan norbaiti, noren lepotik barregin, zer dago gaizki zer dago ondo pontifikatzeko joera handi ere badago, Jose Arantzabal kazetaria berriz, e, arrasaten, herri kazetaritzen erreferentea, Unibertsitat irakasle ere izandakoabera ia hasierat dabil Twitterren, hamabost urte bain baditu Twitterrek berak ba, kamala urte daramatza kontuarekin. Eta bere balantzea onna da, indarmediatikorik gabekoi bozgoraioa eman dielako. Edoeinek ezin du dio Arantzabalek, dako lauk bezala Twitter utzi eta eragina izaten jarraitu eragile izan. Kargo inporttzea da edo on noiz agertu daiteke bera, TV3-en, Cataluña Radio, Periode Paiz... Beraz, galduko lau, zer bai bai, baina ez asko. Baina buk, oinezkuok, asko ekuidezakegu galtzeko uste badago. Askotan gure plaza bakarra hori dabako. Isak idazleak dio ezin dutela Twitter utzi, bere produktuak saldu nahi badit, baldin badituzte, edo izan liburua artikulua postkasta horri ikusgarretasun eman nahi badiote. Horren beharrik ez du, Pejo Salaburu, EHUko errektore hoiak, baina bere Twitter tresna eraginkorra da, neurrian bere iritzia plazan jartzeko oraindik ere. Hiende hanitzek irakurtzen duela eta iritziak eman ditzakezula edo zeinunetan. Idurre eskizabel kazetari eta irakasla ere urrundu egindatu iterretik du berekiko harremana. Hor sortzen ziren, elkarrizketetan, interesa sortzen zidaten eta parte hartzen duen. Eta egia da azken boladan urrundu naizela, ezan daiteke prozesu pertsonal bat, boladak aldaketa batu, gauza human hori, baina badaukat baita ere inpresioa, nahiko toki deserosoa ni urtutela ez, giroa da askozere ere goa. Bere iritzi honetan ere pandemiak badu eragina? Garai batean elkarrizketa eta truke interesgarrietarako aukera gehiago zegoela eta esango nuke egun gertatu dela polarizazio bat, ez? Eta kuadrilismoa edo tribu izatea oso muturrera eramandago bizti dugun mundua, zelantzata ziur gabetasunak dela, intzertidunbreak, ez? Eta pandemiak hori, oindik eta gehiago areagotu du. Ziurtasunen bila jendea, dogmen bila, eta horrek ekartzen du berarekin e, muturretara jutea eta polarizazio haundiak, ez? Twitter erabiltzeko modu aldatu da? Bai, biat. Nik eduki nuen hork klik bat e, idurrezkizaek esan duen bezala personala eta izan zen e, aita hospitaleratu zutenean bueno, egun horietako batean esartu nintzen eta konturatu nintzen hor jendea mokoka segurazkini ere bai eta bar eta zenen baina. ertan ari naiz, sa bizitza ez da hau bizitza ez dago hemen. eta arere gehiago e, hemen gehiago dago heriotzaren pulsioa bizitzana baino. Baina hori sakelekotiken du nuen aplikazioa ez sakit. Aldiz pandemia garaian Twitterren zientsilariak lortu dute lehen ez zuten ikusgarritasun eta erreferentzialtasuna elujarrekoana galarragarentzat tresna eraginkorrena bihurtu da. Azetentzaitu, ez? Guztiz bueno. Vale, nere lana zerbaiterako baliio du. Suzenean galdetzen dizkizute zalantza pertsonalak, beren kasu propioak, ez da, Eta horretarako aukera ematen du Twitterrek. Beste bai da garratzorietan beste osagai bat dela anonimatasuna. E, Eztabaidetan badaguela jendea izena abizenekin agertzen dena, Eta beste batzuk, e, asko zere, larsaitasuna hundiagoz, ezizen baten atzean, esaten dituztena, bueno, papatere mugari gabe gauza asko ez da. Bai, eta horren atzean, askotan, eta batzutan e, ikusi dugu, e, zeinarazo duten, baztuk behin e, hor bat e, jasaten duzunean, salaketa jarri eta zeinarazo dituen poliziak eta justiziak, horren atzean nor dagoen, norregon daiteken. Edozein kasutan, arantzabalen iritzi, zintzo erabilita, Euskar Azaritzen gareno gehiago dugu irabazteko. Nik uste hoti irabazteko gehiago daukagula galtzeko baino. Idurre eskizabelek ere gehiago irabazi duen zentsazioa du. Gehiago da ezagutzeko ekarri didana artekoan. Behintzat, uste dudalako baita ere geukere erregulatu dezakegula, ez eh? tresnarekiko daukagun harremana.